politické rozhovory s Ďarďanom Tímešim, relácia o politike a národnostnej kultúre. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude aj tento útorkový podvečer sprevádzať reláciou politické rozhovory s Jurajom Timešim, ktorého srdečne pozdravujem. Zdravím vás, Juraj. Pekný podvečer, prajem všetkým. No hneď v úvode, tak pauzovali ste dvakrát <laughs> za posledného štvrť roka, tak celkom ma zaujíma, čo máte nové a ako sa vlastne vyvíja situácia už na jednej strane v Maďarsku, ale skôr ma bude zaujímať vaša činnosť a poradcu o ministra tarabu predpokladám, že ešte tam pracujete. Tak ako som už viac spomenul, toto, táto moja funkcia nie je zárobkovou funkciou, čiže nevykonávam ju za mzdu a som prítomný vždy vtedy, ak to minister potrebuje. Čiže chcem, aby naši poslucháči videli, že to nefunguje tak, že ja som tam od rána do večera na ministerstve ako, ako zamestnanie z ministerstva. Mm -hmm. čiže, čiže vždy, ak je nutnosť niečo skonzultovať, porozprávať sa, tak vtedy, vtedy som, som k dispozícii. A inak nemám nič valného. Všetko je chvala Bohu postarom. Som zdravý, rodina je zdravá. Cez víkend sme oslávili synove 11. narodeniny. To bola taká vhodná prílež, to ďakujeme pekne, aby, aby sme sa všetci spolu zišli, takže, takže dobre, môžem povedať, že je všetko na väčšom poriadku. Uh -huh. a, dobre, a ako pokračujete s tými vodovodmi a kanalizáciami na juhu Slovenska, lebo nepredpokladám, že to bude len na západné Slovensko alebo východné? Ono to, ono to pokračuje a ono to vlastne aj ide. Minister prakticky každý týždeň ohlásí novú investíciu. A Čo sa týka tej veľkej výzvy, o, o, o ktorej sme sa bavili už viackrát, o Leviciach, tam je všetko pripravené. Ja neviem, prečo ešte stále nie je vypísaná, neviem, na čo sa, na čo sa čaká. Predpokladám, predpokladám, že sa čaká možno na budúci rok, keď ten rozpočet môže byť aj vyšší pre ten okres, lebo tam je tá situácia je skutočne zlá. Takže asi, asi toľko. No alebo potom je situácia aj zlá v tom, že asi obec nemá peniaze na to spolufinancovanie. Tam je aká spolúčasť? 5 alebo 10 pri týchto no, projektoch. Je. ...je, je 5-percentná. Aha. No lenže ako sa jedná o niekoľko miliónovú investíciu, pretože ceny stavebných prác, hlavne kde sú výkopové práce, tak to je relatívne drahé z toho dôvodu, že náklady na stroje a takisto aj pohoné hmoty idú hore. A to už ani nehovorím, že aká vlastne situácia bude na budúci rok, pretože no, dobrá správa na jednej strane je pre Maďarsko, že Orbánovi sa podarilo u Trampa vyrokovať aspoň na jeden rok dodávky plynu a ropy z Ruskej federácie, čo na rozdiel od slovenskej nediplomácie, tak to je, tu je to asi hotová katastrofa, pretože ja si to už ani neviem predstaviť. Pretože neviem, či ste postrehli. Poliaci nám ponúkli, že nám budú prepravovať americký plyn to znamená ten ano, to hnusný, sú... frakovaný, uh, bridlicovi uh, zo Spojených štátov, ktorý strašne zanáša plynové spotrebiče. A navyše, to bude veľmi drahé, lebo vždy budeme na konci rúry. A no, tá rúra nie je ani, ani dostatočná, veď uh, ja poznám tú rúru. Je to ešte ide o, o čas, k vám som... do kapušia? Áno, áno, áno. To je, to je rúra, ktorú som ešte ako prednosta Mestského úradu veľkých kapúšanok povoľoval. Teda to stavebné povolenie áno. Sme, vydávali my, sme vydávali my ako mesto, takže tú, tú investíciu poznám skutočne do detajlov. Tam a, ani zďaleka tam, tá kapacita nestačí na zásobenie Slovenska celého, teda pokrytie celej spotreby domácnosti a, a zároveň aj firiem. Takže toto je, skôr by som povedal, len také politické gesto alebo, alebo trepanie do vetra. Mm -hmm. a tuším, Tusk to ponúkol sakové, ak si dobre pamätám, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že oni, keď Slováci nebudú chcieť, tak ten frakovaný plyn, oni veľmi ľahko môžu prevexlováťa tým reverzným tokom na Ukrajinu, lebo s Kapušian to prepojenie Ficové od roku 2014, čo to slávnosti e, s Jaceniukom otvárali, tak to zrejme funguje. Ako je to teraz? Áno, áno je, je to, funguje. To, bol som aj prítomný na, na odovzdaní toho, keď sa tam, tam krútilo s tým. S tým Ventilom, tak, a to, bol, to, to bola tak, fakt taká zábavka pre, pre kamery, pretože tá rúra to, bola len, to bolo jedno také, len ohnuté U, na, na ktorom bol ten, ten ventil. To nikam neviedlo, odnikiaľ, takže toto to, to bola čistá, len čistá komédia. Ale ten, ten, ten prepoj, ten reverzný tok funguje dodnes a dodnes ním zásobujeme Ukrajinu plynom, pretože Ukrajina zďaleka nemá, nemá plyn, čiže bez Maďarska, bez nás by, by, Ukraj, by Ukrajinci pomrzli. No, holé, oni sa, no. oni nám, a oni sa nám odďačujú, oni sa nám odďačujú tým, že ten ruský plyn zastavia a potom ruský plyn im pomáha prežiť zimu, ktorý nám prichádza cez Turecko. Takže to je tiež také zábavné. <laughs> no, zábava asi je v tom, že v podstate... A tá situácia je taká, že v prvom rade na začiatku tej rúry z Kapušian, neviem do akej miery to využívajú, ale v podstate a naši odlúčení bratia v Užgorode a na Podkarpatskej Rusy. Áno. No, tak ano. ak to im pomôže, tak ja nie som proti, ale tam dodávať Banderovcom do Lvova alebo Kieva, tak to by už asi bolo zle. No, ale no, predpokladom, oni nie sú v Európskej únii, tak si veselo kúria drevom a čo najdu. Možno aj pastami. No, dobre, prejdeme na vážnejšie veci. Tomáš Taraba mal jedno také zásadné vyhlásenie a týka sa to veterných parkov a toho, že občania by mali mať právo vyjadriť sa, či už v nejakom referende alebo ľudovom hlasovaní, či oni tieto veterné parky chcú v extraviláne svojich obcí. Tomáš Taraba. Občania. Slovenské republiky musia mať právo sa vyjadrovať k tomu, či chcú alebo nechcú veterné parky po svojich katastrálnych územiach, vo svojich obciach, e, vo svojich, svojich mestách. Toto hovorí zákon z minulého mesiaca, ktoré sdielne ministerstvo životného prostredia schválil parlament. A práve toto je kameň úrazov, ktorý vadí veľa lobbystom, veľa investorov, najmä zo zahraničia, ktorí si... Slovensko vybralo ako ďalšie Eldorado, kde chcú inštalovať k dnešnému dňu 35 súkromných veterných parkov a k tomu ministerstvo hospodárstva chce ďalšie dva, kde má byť viac jak 120 veterných prtú. Ministerstvo životného prostredia neustúpi z toho, aby občania Slovenskej republiky, obce a mesta záväzne sa museli vyjadriť, či tieto projekty chcú alebo nechcú. A práve preto vás chcem vyjade, eh, poprosiť aj o veľmi hlasnú podporu tohoto stanoviska, pretože práve v týchto dňoch lobbysti vyvíjajú veľkú aktivitu a očakávame každým dňom vraj ma dojsť nejaký list, ktorý Slovensku povie, no, no, no, ak vy si dovolíte počúvať občanov pri takéto veci, tak my vám nepreplatíme nejaké peniaze vôbec. Tento prístup slovenskej opozície, ktorá má nadštandardné vzťahy na tých zelených fanatikov Európskej komisie a neprekvapuje. Presadili ETS2, ktoré vám chce zdaniť cestu do práce. Kúrenie. Následne samozrejme, keď predražia dopravu, tak by predražili všetky výrobky, ktoré sa vozia v tej doprave, do obchodoch, všetky produkty, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom prepravujú. To je proste globálny náraz inflácie, ktorý tu vymysleli. A druhá vec, ktorú teda chcú na Slovensku implementovať, je bezbrehá výstavba veterných parkov. A preto za Ministerstvo životného prostredia hovorím jasnenie a keď príde akákoľvek žiadosť v tomto smere, budem vás verejne o tom nielen informovať, ale aj o odpovedi, ktorú na to pošleme a ktorá je absolútne korešpondúcia s tým, čo v tomto videu hovorím. Je potrebné, aby bol počuť teraz, hlas každého občana voči svojim politikom, že človek, ktorý žije na Slovensku, má právo sa vyjadriť, čo bude mať za svojimi záhradami. No, s týmto, čo povedala Tomáš Taraba, súhlasím, len máme tu jeden zapeklitý problém. Máme síce v ústave v jednom článku, už si nepamätam, či je to článok 87, alebo ktorý... Uh, Zakotvené aj samozprávne referendum, ale to znamená referendum na úrovni obce alebo vyššieho územného celku. Lenže toto referendum nie je záväzné. Ak si spomeniem, idem viac ako 10 rokov naspäť, tak ja niekedy či v júli alebo v auguste a 2015 som mal reláciu zameranú na to nešťastné gabčikovské referendum, ktoré bolo platné, úspešné, ale nevykonateľné. Pretože Kaliniak aj napriek tomu, že 80% občanov sa vyjadrilo proti tomu, že oni tých migrantov, tzv. sírských kresťanov z Rakúska nechcú, tak napriek tomu Robo Kaliňák ich tam navozil a povedal a moje pánstvo, tá budova patrí ministerstvu vnútra. On v tom čase nebol ministrom vojny, ale ministrom vnútra. To znamená podobnú funkciu, ak nie rovnakú, ako teraz zastáva Matúš šuta Eštok, tak v podstate v tom čase zastával Kaliňák. A Kaliňak sa vyjadril naprosto jasne, budova je naša a my si budeme na svojom pánstve robiť, čo známe za vhodné. A vaše referendum si môžete strčiť za klobuk. Ja neviem, ako by to bolo dopadlo, keby sa boli šurančania zmobilizovali a urobili referendum, že oni tú baterkáren tam nechcú. Možno, že by bolo, to dopadlo úplne rovnako, ako povedal ctihodný minister Rudo Huliak, že baterkarem bude, lebo sme sprosti. No. <laughs> A ja si nemyslím, okay. že my na Slovensku sme sprosti. Len, bohužiaľ, máme takú vládu, akú máme. Ale mňa zaujíma našich poslucháčov váš názor na to. No, yeah, ono no. je to je to vlastne veľmi jednoduché. Človek, ktorý žije na nejakom území a za to, za to územie je vlastne aj zodpovedný, tu nie sú len, len práva, ale aj, aj povinnosti, má právo sa vyjadrovať k tomu, že čo chce mať na tom území, a, a čo nechcem mať. Čiže, čiže e, toto je pre mňa absolútnou alfou a omegou. A nezabúdajte, že, že na Slovensku máme dva druhy samozprávy, teda dva druhy toho, ako sa môže človek podieľať na, na výkone verejnej moci. Jedno, jednak je, je to priamo, to je to referendum, ktoré ste veľmi správne povedali, je nezáväzné. A druhý spôsob je nepriamo volenými zástupcami, čiže starostom a poslancami. A ak starostovia a, a, a poslanci na určitom území sa rozhodnú, že tam jednoducho tá, ten veterný park bude, tak on tam bude, pretože ak zmenia územný plán, ak vydajú všetky povolenia, ktoré sú s tým spojené, tak občania sa môžu postaviť na hlavu a môžu im to akurát tak zrátať v najbližších voľbách, pretože my nemáme na Slovensku inštitút odvolania poslancov napríklad alebo starostu. Starosta sa odvolať v referende dá, ale tam sú presne taxatívne účinky a teda dôvody, ktoré, ktoré k tomu môžu viesť. Čiže ja hovorím dve veci. Tá prvá je, že samozrejme človek má právo, musí, musí mať právo sa rozhodnúť, či chce mať za domom veternú elektráreň alebo spajovňu alebo čokoľvek iné. To je poprvé. Po druhé, názor toho človeka musí jednoducho byť rešpektovaný. Ak rešpektovaný nie je, tak treba sa pozerať, že čo je za tým, či tam sú nejaké trestnoprávne dôsledky toho, alebo len politické. A, a občan má právo sa potom vo voľbách rozhodnúť e, tak, aby už nikdy v živote takýmto ľuďom nedal, nedal svoj hlas. Ale zase je pravda, že ak, ak mestské zastupiteľstvo, alebo obecné zastupiteľstvo v danej obci, kde sa tá výstavba má konať, zmení územný plán, zmení miestne nariadenia e, tak, že to robí môžu, vydá im povolenia, tak jednoducho to tam stať bude. Mhm. Dobre. Ja som si medzi tým našiel ten článok, ktorý sa týka toho zhromažďovania občanov a samozrejme referenda ďalších výkonov priamej demokracie. Znie takto. Článok 67. Ospravedňujem sa, že som si to poplietol. Tak. Ocek 1. Územná samozpráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach občanov miestným referendum, referendum na úrovni referendum na území vyššieho územného celku orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestného referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanovi zákon. Ale ako vieme, tak napríklad ak chceme a referendum odvolať starostu, tak je potrebné vyzbierať 30 z celkového počtu oprávnených voličov a voliť vo voľbách do územnej samozprávy, či už je to obecné zastupiteľstvo, áno, mesto a tak ďalej. Len tu je jeden zásadný rozdiel. Oproti voľbám, ktoré sa týkajú napríklad voľby do Národnej rady, tak tam môžu voliť len občania. Tu môžu voliť v prípade samozprávnych volieb aj tí, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, ale majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. De facto migranti, pristahovalci alebo kdokoľvek iný, kto nie je občanom Slovenskej republiky, ale má právo podielať sa na výkone tejto právomoci či už aktívnym alebo pasívnym volebným právom aj bez toho, že by bol občanom Slovenskej republiky. A my sme okolo tohoto mali pred voľbami do VUC a obecnej samosprávy diskusiu, pretože mne toto nepripada správne. Ak niekto nie je občanom Slovenskej republiky, tak prečo by mal voliť? A zase na druhej strane, ak niekto býva v zahraničí a neplatí tu ani dane, nevytvára tu hrubý domáci produkt svojou prácou alebo čímkoľvek iným nakupovaním v obchodoch alebo akýmkoľvek iným spôsobom cestovaním a tak ďalej, tak v tom prípade prečo by on mal voliť na území Slovenskej republiky do územnej samosprávy, pretože on sa na tomto nepodiela. Ale zásad na druhej strane, tak nikomu nemôžeme uprieť volebné právo. Váš názor by ma na toto zaujímal. No, je, existuje jeden podstatnejší problém, lebo tých uh, migrantov, chvala Bohu, nemáme veľa. Takže to, to, toto je niečo, čo až taký problém nie je, ale... No, Juraj, nešartujte tých Ukrajincov, už tu máme pomaly 200 tisíc. <laughs> no, tak tých, tých áno, veľká väčšina, veľká väčšina z nich, tu už je aj popiela, na trvalý pobyt, no, tak... Mm -hmm. Áno, a keď platia dane, ja, ja hovorím to, že nech tu je Ukrajinec, nech tu je hocikto, ale, ale nech platí dane, že ke, keď niečo on od nás chce od Slovenskej republiky, z našich daní, tak nech prispieje. Ale... Toto, je, toto, toto je najväčšia podmienka toho. Ale ja vám poviem iný prípad, že čo, čoho, čo, čomu sa bráni napríklad ZMOS. Zoberte si starostu, aby sa ľahšie počítalo, v meste, kde je, kde je zapísaných 10 tisíc voličov, teda ľudí oprávnených voliť, vo voľbách sa ich zúčastní 30% a on je zvolený hlasmi 1500-1600 ľudí. Že to, to, to z 1600 hlasmi alebo 1700 hlasmi sa takýto človek stane primátorom mesta. A keď začne robiť lumpárne, a začne, robiť lumpárne začne sa staviať proti, proti, proti vôli veľkej väčšiny ľudí, ohýbať zákony vo svoj prospech, klamať, podvádzať, neviem čo. A ľudia majú toho dosť, tak ho môžu odvolať v referende. Ale to referendum... Musí byť vyhlásené tak, ako ste spomínali, že minimálne petícia 30% oprávnených voličov, čo je už 3000, musí len požiadať o, o to. Potom to, takéto referendum vyhlási obecné zastupiteľstvo a je platné a odvolaný je starosta, vtedy keď sa na ňom zúčastní vyše 50% oprávnených voličov a väčšina, väčšina z nich povie, že áno. Čiže musí prísť 5000 tisíc ľudí uh, vyjadriť svoj, svoj názor na to, že či má byť odvolaný alebo nie. Čiže ten človek, ktorý bol zvolený hlasmi 1600 ľudí potrebuje 5000 za to, že by ho dali odtiaľ preč. To no dobre, či... len ja to poviem inak. Uh, vy ste boli aj poslancom a to vám nemám za zle. <laughs> Smejem sa kvôli tomu, že uh, Váš pán minister to, tak bol oslobodený od toho, a na to sa vás pýtam, čo daroval tú S-300 a tie vrtulníky a MIGI a neviem, kuby a čo ja viem, čo všetko na Ukrajinu. Takže krajská prokuratúra to vyhodnotila, že to bolo košer s kostolným poriadkom. Uh, tak uh, chcel som povedať uh, úplne niečo iné, ale táto replika mi uh, akurát napadla. Uh, vy ste boli poslancom uh, len. Uh, a Matovič bol kedysi uh, veľký zástanca priamej demokracie, ak si spomínam. Keby som pohľadal, tak on na chcel dokonca nulové kvoru mal zaviesť. Ale to bolo veľmi dávno, asi v nejakom roku. 2016 alebo tak nejako nie je to podstatné dôležitá vec je tá že mali ste možnosť predložiť návrh zákona mali ste vôbec nejakú šancu že by takýto návrh pokiaľ by ste ho aj spísali nepredpokladám že by ste s dvomi doktorátmi aj keď nie je správa s týmto mali problém lenže nájsť koaličnú väčšinu, aby takýto zákon prešiel, tak asi to by bolo veľmi ťažké. Čo si o tom myslíte? Je vôbec šanca, keď aj solidný poslanec sa dostane do Národnej rady, aby takýto zlý zákon o voľbách do... Pardon, o referende do v prípade miest a obci sa dal nejakým spôsobom reformovať tak, aby bol vykonateľný, aby bol závesný? Neexistuje takáto šanca. Už len preto nie, lebo kapre si svoj vlastný rybník nikdy nevypustia. A ja som takýto zákon predkladal. Bol to úplne prvý zákon, ktorý som predkladal v živote ten sa týkal e, novely zákona o obecnom zriadení, ktorý okrem iných vecí pojednáva aj o miestnom referende, tak e, keby ste videli, pretože oľano bolo vždy e, to najčestnejšie, najtransparentnejšie, neviem aké, a keby ste videli ten odpor tých 8 starostov, ktorých sme my tam mali, a to boli starostovia malých dediniek a jedného mesta, e, napríklad tam bola e, vtedy ešte starostka, Kunerádu, bývalá šéfka asociácie zdravotných sestier, teraz si neviem, na rýchlo spomenúť na jej meno. Potom tam bola primátorka, primátorka, myslím, že Skalice. Všetci prehrali mimochodom, všetci do jedného. V posledných voľbách ani, ani jeden ďalej nepokračoval ako starosta. Ale keby ste videli ten odpor voči aj marginálnym zmenám, ja som napríklad chcel dať do, do zákona podmienku že ak, ak o slovo na zastupiteľstve požiada hlavný kontrolor, že sa mu to slovo udelí, lebo teraz to nie je samozrejmosť. No počkajte len, že to hlavný kontrolor nemá právo vystúpiť a podáť nejakú správu na obecnom zastupiteľstve, ak mu to páni radní nedovolia, lebo starosta bude proti tomu, lebo on kontroluje hlavne starostu ako výkonu moc, ktorá v podstate rozhoduje o tom, že na čo sa tie peniaze použijú, hoci on má len na nejakú minimálnu rezervu, možno, že tú kasovú, ako sa hovorí, čo má v pokladničke na obecnom úrade, ale keď ho chce viac peňazí investovať do niečoho, tak on na to potrebuje súhlas zastupiteľstva. Takže z toho, čo ste povedali, tak to prechádza mráz po chrbte. Čiže pokiaľ by aj ten kontrolor niečo zistil, tak jednoducho jemu vedia zaviazať s prepáčením hubu? Že mu nedovolia to povedať? Samozrejme, že áno. Samozrejme, že zastupiteľstvo teda vedie starosta obce. ak starosta obce neudelí slovo hlavnému kontrolorovi, tak jemu neostáva nič iné, iba posielať tie písomné správy poslancom a zverejňovať ich na úradnej tabuli alebo na facebookovej stránke. Žiaden zákonný predpis nehovorí o, to, o tom, že ak požiada o slovo hlavný kontrolór na zastupiteľstve, slovo sa mu udelí. V prípade poslancov to platí, dokonca aj poslancov Európarlamentu, poslancov Národnej rady, poslancov vyššieho územného celku, ale v prípade hlavných kontrolórov nie. Tak si predstavte, že sú také situácie, že hlavný kontrolór chce niečo povedať a jednoducho mu starosta nedá slovo. Dovidenia, bodkaň. A nikto neprinúti starostu mu dať slovo, lebo starosta vedie zastupiteľstvo. A to, to, to, to, toto je len jedna vec, ktorá ma napadla, už je tomu 5 rokov. Tak, ale tam e, tých, tých vecí, ktoré v úvodzovkách vybíjali poistky mojim kolegyňam paním starostkám malých dediniek, bolo viacero. Dokonca Zmos povedal, že my s tým nemáme problém, keď sa transparentuje chod e, e, orgánov samozprávy. Ale oni s tým mali velikánsky problém. A nakoniec uh, mi osekali tu, uh, ten môj návrh, takže z, z, z 5 alebo 6 navrhovaných vecí prešli dve ne, neškodné. Aha. Takže, <laughs> tak, takže, takže takto to bolo s tými transparentnými oľaňákmi. No. Ty, keď sa jednalo o ich kožušky, tak vtedy už bol oheň na streche. To už vtedy aj transparentnosť išla, na, išla e, bokom, aj všetko ostatné. A keď ja ste spomenuli e, toho hlavného kontrolora tak ja som, neviem, on teraz zarobí nejakého štátneho tajomníka, bývalý kancelár z MOSu, doktor Michal Kaliniak, tak on hovoril o tom na Slovensku 1, že Úlovo hlavného kontrol kontrolora je veľmi oklieštená a že jeho keťa sa znepáči, napríklad starostovi a jemu podriadenej tej väčšine tých poslancov, tak on v podstate môže byť kedykoľvek odvolaný. A ešte najhoršie na tom je to, že týchto kontrolorov nenavrhuje ľud, to znamená voliči obce, ale vyberajú si... V podstate tí volení zástupcovia, to znamená obecní poslanci, spomedzi seba niekoho, kto im vyhovuje. Čiže de facto. Nie je seba. Nemyslím nie je tak, nie takto, aby bolo jasné, spomedzi svojich známych, nie spomedzi ano. poslancov, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Hoci u nás napríklad v obci sa stalo to, že jeden poslanec sa vzdal mandátu, aby mohol byť hlavným kontrolorom. <laughs> Áno, a to sa, to sa stáva, to sa stalo aj u veľkých kapušanov, takže toto je úplne bežná prax. No ale, ale čo vám chcem povedať je to, že uh, hlavný kontrolór, ak by mal byť volený občami, tak tomu by trebalo meniť ústavu. A k tomu samozrejme nikdy v živote nedôjde, pretože orgány obce, ktoré volia občania, sú len dve. To, je, to sú poslanci a, a primátor, čiže tam by, on, by, on by sa prakticky stal orgánom obce, voleným orgánom obce, tým pádom by sa musela meniť ústava. To neprejde, ale v súvislosti s posilnením právomoci a kompetencií, napríklad neodvolateľnosti jeho to by som úplne, úplne by som bral. Samozrejme, že ak nafúka, alebo ak preneverí peniaze alebo spáka trestný čin, tak jasnému mu mandát zanikne. Ale dnes môžu prakticky poslanci odvolať hlavného kontrola po druhej výčitke. Či dajú mu jednu výčitku, že si neurobil toto tak, ako sme si my mysleli, že by si to mal urobiť. a druhý krát je, je odvolaný. Toto sú, toto sú inštitúty, ktoré, ak teda chceme posilňovať samozpráve, transparentnosť tak by, by posilňované mali byť, ale to, to to sa už teraz dostávame do úplne inej debaty. Ja neviem, fakt ne, neviem, či na takom malom Slovensku je nutné mať 2700, skoro takmer 2800 obci. Viete, ja chodím <hý> dosť, dosť veľa bicykovať po Slovensku a ja keď vidím tie malinké obce asi spomeniem na to, že jedna územná samospráva má asi 4400 rôznych kompetencií na Slovensku. A keď si spomeniem, že dedinka so, so 7, 8 alebo 70 obyvateľmi má rovnaké kompetencie, ako má krajské mesto Prešov, tak, tak mi behám ráz po že, že ako? Viete, oni no, nemajú, nemajú čím uh, svietiť a kúriť, ale mali by vydávať rozhodnutia v správnom konaní, oni by mali byť dokonca prvostupňovým orgánom vo veciach územnej samosprávy. Oni musia kúriť, svietiť, starať sa o všetkom. Proste toto jednoducho sa nedá. Viesť účtovníctvo, vydávať všeobecne záväze, nariadenia. No to sa nedá. Všetci normálni ľudia pochopia, že to jednoducho nejde. A tu nastáva, myslím si, že čas na, na debatu o tom, akým spôsobom sa, sa dá znovu e, dostať späť k systému, ktorý tu už, teda nehovorím, že presne k tomu istému, ale, ale podobnému, a to, tu sú tie strediskové obce. No dobre, a ja s týmto, čo ste povedali, súhlasím, len vrátim sa k tomu, a neviem a to rýchlo nájsť, ale poviem podstatu. A Miro Heredoš mal jedno video, na ktorom bolo povedané hrubo parafrázu, zhruba to, že za posledné dva roky tak sa o 72% zvýšili platy starostom, primátorom a poslancom, takisto županom a poslancom V.U.C. A Urobilo to skok z 270 miliónov na 444 miliónov eur. Čiže na jednej strane sa hovorí o tom, že obce sú podfinancované, že z tých podielových daní im ide málo, na druhej strane drasticky rastú platy, tak ako premiérovi, že tomu sa zo 6500 na 11600 zvyšil plad, ale tam to urobili fiškalsky, cez tie nezdaniteľné náhrady, čo je ešte oveľa viac, lebo z toho oni v podstate neplatia daň. Čiže to je niečo podobné ako v prípade poslancov. Áno. No. Od, odvody sa z toho neplatia, daň sa platí, odvody sa neplatia. Odvody, áno, správne. Hm. No... no. V tomto, máte, v tomto máte úplnú pravdu. Ja sa pamätám na jednu debatu, ktorá, ktorú sme viedli na ministerstve financí pred zavedením 200 eur na dieťa, poviem to takto, čiže zvýšenie daňového bonusu a zároveň rodičovského pridavku. To, ten zvýšený daňový bonus pripravil obce plošne o zhruba 400 miliónov eur. A keď sme, keď sme skúmali to, že o koľko vstúpli príjmy územnej samozprávy od roku 2010 do roku 2020, myslím, že v druhom sa to príjmalo, do roku 2022, tak to bolo o 106 Čiže samozprávam rástli kontinuálne príjmy 106% za... No, dobre, Juraj, len teraz treba povedať, že čo si ja pamätám, tak napríklad dane z nehnuteľnosti v meste Hriňova, tak tam stúpli o 350% za posledných možno 4-5 rokov. Hm? No a, a... U nás nie. Tu, tu napríklad nie. stúpi ani len raz za, za posledných pár rokov. No, poviem konkrétny príklad. Ak niekto mal napríklad jednoizbový byt, tak platil symbolickú dáň z nehnuteľnosti a nejaké 3 eura. Teraz je to možno, že už 400% okolo 12 eur. A ja neviem, od nového roku a aké vlastne dane budú, ktoré sa budú vyrúbovať niekedy v maji 2026. To už možno bude aj 20 eur. <laughs> môže, môže byť áno. A to vždy závisí od, od danej obce, že ako, sa, ako sa k tomu postaví. Ale nezabúdajme, že každá jedna obec môž, môže dávať z zdanie že s tým, sa, s tým sa dá hrať. No, počkajte, ale toto, ako vy bývalý viceprimátor, ak si dobre pamätám, tak by ste mohli to vysvetliť, pretože občania väčšinou nevedia, že aké majú práva ohľadom toho, že môžu požiadať o túto úľavu. Za akých okolností sa táto úľava schváľuje? A kto ju schváľuje? Zastupiteľstvo, starosta alebo kto? Neexistujú, e, nie nie to by to bolo protiústavné, ak by existovali jednotlivé výnimky. Také to nie je. Preto sa to každá jedna, každá jedna vec, každá jedna územná samospráva. každý rok musí prijať všeobecne záväzne nariadenie, O určení, o určení výšky miestných daní na ďalší kalendárny rok. A v, a v tomto VZN-ku sú vždy určené, teda ak, ak to zastupiteľstvo schváli, je určené, že kto je oslobodený od platenia dania alebo kto platí nižšiu daň. Tam, sú uvedené, že uved, je, tam musí byť uvedené, že kto. A to už je forma toho, že ako sa to, to žiada, je, je na každej jednej obci. Napríklad u nás, v Čičarovciach, dnes som platil daň. Mne tú údavu, nie je mne, ale pločnú úľavu pre všetkých, e, automaticky zarátáva obec. že som to nemusel ani len požiadať, len som zaplatil e, miestnú daň. No, e, použijem príklad opäť z Hriňovej. E, to je mesto také, že sú tam mešťania nie aký. Hociaký, ale v každom druhom dome kravia bujaky. To znamená, tí, ktorí boli samostatne hospodáriaci, rolníci, lebo tam nikdy ani za socializmu Järde nebolo, pretože niekde v Krimci alebo na Priehaline alebo kdekoľvek na Raticovom vrchu, tak ja si neviem predstaviť, že aký traktor by to tam dokázal orať a ako by to tam scelili, keď to sú pomaly kopce také, že možno ľakšie by sa dali orať Himalaje. No ale čo je podstatné je to, že primátor Horník aj so zastupiteľstvo meským v Hriňovej tak oslobodil od daní týchto drobných roľníkov, ktorí a tie Himaláje hryňovské obrábali. To znamená, oni neplatili dane z nehnuteľnosti za polia, pokiaľ na nich prevádzkovali tú polnohospodárskú činnosť. Na jednej strane je to správne, lebo to nezarastalo burinou a aký taký výnos toho bol, lenže zase na druhej strane tým takzvaným kufrikárom v panelákoch, tak zdvíhali dane, aby táto strata sa kompenzovala. Čiže z tohoto hľadiska je to za predpokladu, že to je vidiecké mesto, ak to môžem tak nazvať. A máme aj stranu Huliakovu vidiečanov, tak v tom prípade, alebo láznikov, to je jedno, tak v tom prípade tí, ktorí sú zkrátka mestskí obyvatelia, to znamená, že priamo v tom meste žijú a nie niekde v nejakých príľahlých, hoci do mesta patriacich dediniek, ak to vôbec môžem nazvať, ak nerovno osad, tak tí, ktorí sú v meste, tak tí sa považujú za solventnejších a oni v podstate tými a mestskými dáňami tak kompenzujú tieto straty. Je to podľa vás spravodlivé? Spravodlivé to nie je. Tento systém sa vynašiel tu nedaleko v obci Dráhňov. Oni boli priekopníci toho, pretože pán starosta mal, bol tiež samostatne hospodáriací rolník a mali tu pozemky teda v jeho katastri aj elektrárne, aj mesto Veľké Kapušany. Čiže on zdvihol na ornú pôdu extrémne sadzby, ale oslobodil SHR, aby nepoškodil vlastným občanom. Čiže toto je, toto je veľmi bežný a častý modus operandi. A je to aj je to aj Dokonca aj ústavný súd sa postavil na jeho stranu, takže preto, preto tento modus operandi už je, teraz funguje aj vo viacerých obciach na mestách na Slovensku. A má obec možnosť urobiť to, že bude dotovať. Dajme tomu, že povie, že samotná obec bude dotovať, ja si vymyslím, sumu de desiatimi eurami každého jedného dôchodcu seniora e, nad 65 rokov, dajme tomu. Čiže všetkých, on, on, oni mu nezľavnia z dane, on tú daň akože má zaplatiť vo výške 20 eur, ale 10 eur mu dáva vždy obec dotáciu, čiže príde Starkie, zaplatí len 10 eur. Takto sa to zvyklo kompenzovať v kde kde takýto problém je. No, dobre. A nie je toto kupovanie si voličov tak, ako Smer urobi dohodu s jednotou dôchodcov Slovenska s tým, že im dá vlaky zadarmo, možno obedy zadarmo, potom im dá 13 dôchodovka, čo ja viem, čo všetko. Nie je toto také nepriame kupovanie voličov, pretože toto mi nemyslím ohľadom smeru, ale v tomto prípade ohľadom týchto samozpráv. A takýmto spôsobom sú niektorí občania protežovaní, zvýhodňovaní, pozitívne diskriminovaní na úkor ostatných a nie je to vždy závislé od toho, že by ten človek bol v motnej núci. Ja viem, že sú a mnohí dôchodcovia, hlavne tí starodôchodcovia vo vyššom veku, a znevýhodnení už desiatky rokov od čiastej tzv. kanikovej deformy, kde vytvoril starodôchodcov, ktorí značnú časť svojho života odrobili za veľmi malé platy za socializmu a potom majú mizerné dôchodky. Lenže zase na druhej strane vidíme tu, Iný problém, že tí ľudia už pomaly vymierajú a vzniká nová armáda zle sociálne zabezpečených dôchodcov, ktorí ani na tú úroveň toho minimálneho dôchodku, to je necelých 400 eur, nemajú nárok. A potom im odbor sociálnych vecí musí doplácať do životného minima napríklad. Veď ja si spomeniem, moja starka sa dožila 103 rokov a ona za socializmu dostala 200 eur, čo bolo menej ako nejaká 250 pre partizánov. A pritom celý život robila, vychovala 8 detí. Viete si predstaviť, aká to bola ohromná nespravodlivosť a ona takýto mizerný dôchodok až do svojej smrti poberala, hoci potom sa to už čiastočne valorizovalo, lenže keď sa človek narobdil v 19. storočí, tak potom to aj takto dopadlo. No len vrátme sa k tomu, o čom sme hovorili. Čiže ako je to vlastne možné, že niekto je pozitívne diskriminovaný na základe kolektívneho zvýhodnenia? To znamená, spomeniem si jeden, jednu takú kauzu, keď poslanec Miroslav Čížnak mu je zem ľahká, lebo už nie medzi nami, bol aj europoslancom za smer zvolený, Poznal som ho osobne, bol tu dobrý človek, ale on predložil kontroverzný zákon, že Rómovia majú byť pozitívne diskriminovaní, pretože sú v podstate obete kapitalistického systému. To znamená, že ich nikto nechce zamestnať, majú rôzne problémy. V a častokrát aj nevynútené. To znamená, že keď príde na konkurs povedzme dvaja rómovia a jeden z majoritnej spoločnosti, nechcem používať termíny biely, tak v tom prípade vyberú si toho z majoritnej spoločnosti, lebo sa predpokladá, že rómovia sú flákači, že sú nezodpovední a že aj tak nevydržia v tej robote. A z tohoto dôvodu sa vytvára tzv. rezervná armáda trvale nezamestnaných a títo ľudia nikdy nebudú mať ani minimálny dôchodok, pretože odrábajú na nútených prácach si sociálnu dávku tých 85 eur 32 hodinami nútených prác. Čiže z tohoto dôvodu, čo samozrejme podľa ctihodných ministrov, či už terajšieho Erika Tomáša a predtým Jana Richtera, tak je dôstojné a správne, čestné a zachraňujúce tento štát. To znamená, že zrušili jeden článok v ústave, respektíve nevykonáva sa, ale... Tí ľudia si odrobia celú sociálnu dávku na nutených prácach. Oni to nazývajú aktivačné dobrovoľné práce. Čiže teraz, čo je úplná absurdnosť, teraz keď sa prevalilo to kradnutie v obchodoch a v masovej miere, lebo chudoba rastie, podľa Eurostatu máme 980 tisíc ľudí, ktorí sú pod hranicou biedy, tak obchodníci nevedia, čo robiť, pretože zmenili zákon, že kto ukradne menej ako za 700 eur, tak vždy je to len priestupok a keďže nič nemajú, tak nemôžu ísť tak ako v prípade toho horálkového zákona, na ktorý si zrejme pamätáte, že kto ukradol dvakrát po sebe horálky, tak toho poslali do vezenia, čo je tiež absurdnosť, lebo také matky samoživiteľky, ktoré častokrát boli prepustené z roboty, aby nejakú sladkosť dali tým deťom tak, a nemali na ňu, tak už šmajzli, no. Ja to neobhajujem, je mi to do určitej miery smiešné, ale zase na druhej strane viem pochopiť tých rodičov, ktorí pre tie svoje deti, a hlavne ak sa jedná o matky samoživiteľky s viacerými deťmi, tak to majú obrovský problém tieto deti v tejto ťažkej dobe pri rastúcej dražobe vôbec uživiť. A čo s týmto vôbec robiť? A to, k čomu som sa chcel dostať, tak poviem možno dvomi vetami. Oni chcú, tých, ktorí kradnú v obchodoch, tak trestať takým spôsobom, že keď ich už nemôžu zavrieť, tak im zavedú nutené práce na odrobenie tej škody. Čiže ich postavia na úroveň prekarizovaných nezamestnaných, ktorým zákonom číslo 10, pardon, paragrafom číslo 10 zákona 417 z roku 2013 nariadili odrobiť sociálne dávky. Skúste A na to bavili, ako... že... A o tom sme sa bavili, že to je fajn. Ja to, ja to podporujem. V poriadku. Ja to tiež podporujem za predpokladu, že je to v súlade s článkom 29 Medzinárodnej organizácie práce. To znamená, ten, ktorý je povolaný na takéto dobrovoľnícke alebo nútené práce v prospech obce, tak musí dostať za tú prácu rovnakú plácu ako ten, ktorý by túto prácu vykonával profesionálnym spôsobom svojej práce. To znamená, ak zameta, tak má dostať toľko ako profesionálny smetiar. Čiže alebo upratovač, alebo kdokolvek iný. Tak sa, tak sa opýtam inak. Ak, ak vás odsúdia súdom na, na, povinné, na povinné práce, tak by ste mali dostávať mzdu za to? Ak vás A nie, to nie takto, ja hovorím, aby nedošlo k nedorozumeniu. Ja hovorím o tých, na tých nútených prácach, ktorí si odrábajú sociálne dávky. Táto druhá časť, o ktorej hovoríme, je spravodlivá. A ja by som dokonca zrušil aj pokuty, napríklad za dopravné priestupky, a ja by som im dal kosiť garády tými krovinorezmi alebo činkolvek iným a v tom prípade by bolo úplne jedno, že či je to chudák, ktorý má nejakú škodovku, 15-ročnú, alebo je to boháč, ako napríklad naposledy chytený náš ctihodný šéf Sisky panu Gašpar na aute za niekoľko 100 tisíc eur. No tak je. Tak je. Takže v tomto, v tomto, v tomto zmysle si myslím, že, že, že, je to, že, je to úplne, že je to úplne v poriadku. Obce majú iné problémy. Viete, ja, ja som sa tiež stýkal s tým, že chodili ľudia a hľadali si prácu. A keď sme im povedali, že, že fajn, veď treba, treba sa starať o mesto, o meskú zeleň, treba sa starať o parky, o lavičky, o, o, o tú drobnú údržbu každodennú, ktorá mimo, mimoriadne bije do očí. To, mnohí, mnohí, mnoho ľudí podceňuje to, že na lavičke chýba doska, alebo je stará, alebo je zlomená. Ale, ale považujú to možno za maliché, ja, no to je veľmi dôležitá vec. A keď sme im hovorili tým ľuďom, že, že takáto možnosť tu je robiť v úvodzovkách ho údržbára v meste, ú tá, toto nedobre. Možno treba kosiť v lete. A v lete treba veľa kosiť. Hlavne keď, keď rastie tráva, keď prší a, a strieda sa dáž so slnkom, tak tá tráva skutočne rýchlo rastie a treba kosiť aj, aj dvakrát do týždňa celé mesto. A toto nie je málo roboty ani, ani, ani málo peňazí. A polievať kvetiny a neviem, čo všetko dá zabrať. Tak toto už nie Toto už nie je robota pre ňo. Rozumiete, čo hovorím? Áno, poprosím vás o jednu vec. Skúste trošku ďalej hovoriť, lebo máte prebudený mikrofón, Juraj. Ináč Aha. s tým, čo ste povedali, úplne súhlasím. No, čiže pokiaľ sa bavíme o obciach, ja, ja som veľký zástavca územnej samosprávy, Jednak A som ja. študoval na, na všetkých troch stupňoch. A ja stále hovorím, že poďme posilňovať kompetencie obci, aby čo, čím viac veci e, si vedeli občania vybaviť na svojom obecnom alebo miestnom úrade, ale, a tu hovorím ale, ale zaplaťme to tým obciam. Pretože my sme, my sme nahádzali, teda štát nahádzal na, na obce kompetencie do bludu, ale peniaze k tomu nedal. Na prenesený výkon štátnej správy, viete, ako, ako sa môže občan spoľahnúť na štát, keď štát napíše to zákona, sám seba zaviaže, že na obec je možné presunúť kompetencie štátu a len vtedy, keď ich plne krie štát. A toto nie, je, toto nie je pravda. Jednoducho to nie je pravda už od dňa, kedy to tam do, do zákona dali. 30 rokov to, to pravda nie je a nikto sa s tým nezaoberá. Poviem len príklad, aby vedeli naši poslucháči o čom rozprávam. Existujú na, v tých trošku väčších sídlách e, stavebné úrady. Nie každá obec je stavebným úradom, môže byť, ak chce, ale väčšinou to riešia, že majú spoločný stavebný úrad. Zase pôjdem na náš e, príklad do, do Veľkých Kapušian. Je tu sta, e, spoločný stavebný úrad pre, pre mesto a 13 okolitých obcí. A, e, tie peniaze, ktoré chodia mestu od štátu na kompenzáciu preneseného výkonu štátnej správy, v súvislosti so stavebným zákonom a stavebným poriadkom, nestačia ani na výplatu tej pani, ktorá to robí. Len o tom to mi rozprávame. Čiže toto je len jedna vec a tu je ešte prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, na úseku školstva, na úseku matrik a tak ďalej. Ja mohol by som takto, takto pokačovať. Sociálnych vecí. To sú, to sú strašné veci, čo sa, čo sa dejú. Vy, napríklad, vy ste vedeli o tom, že vy ako občan nejakého mesta alebo obce máte právo pozor, to nie je možnosť vy máte právo na to že ak ste odkázaní na nejakú sociálnu službu ktorá je uverejnená v zákone 448 2008 o sociálnych službách tak je obec povinná vám ju poskytnúť Tam nemôže sa tej povinnosti obec zbaviť či sa jedná o umiestnenie do domova dôchodcov umiestnenie do, do domova sociálnych služieb a tak ďalej. Či sú to, je, či sú to e, obedy zadarmo, alebo neviem čo. Proste je množstvo tých, tých sociálnych služieb, to je, si treba pozrieť v zákone. Obec je povinná, ešte raz opakujem, povinná, to, táto povinnosť je vymáhateľná súdom, ak, ak ju vôbec odmietne dať, alebo ak sa ňou vôbec ani nezaoberá napríklad takúto žiadosťou. E, tiež nie je kompenzovaná zo strany štátu. Čiže ak obec umiestní dôchodcu, ktorý nemá e, blízky nevie sa o seba postarať a obec ho umiestní do domova dôchodcov alebo do domova sociálnych služieb, je povinná prispievať každý mesiac na jeho, na jeho umiestnenie v danom sociálnom zariadení. Ale ono, tá obec od štátu, peniaze za to nedostáva. To je len ďalší príklad z tých mnohých, kde by sme vedeli zlepšiť uh, fungovanie celého štátu, pretože ak by štát z tých miliárd, ktoré dáva každý rok do rozpočtu sociálnej poistenie, teda ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, rozdeľoval medzi obce, tak tie obce by tie, by, by tie peniaze vedeli na sociálne služby dať oveľa, oveľa, ani nie transparentnejšie, ale oveľa účelovejšie pozná svoj, jeden primátor, starosta zastupiteľstvo, pozná svojich občanov, vie, kto je nakoľko odkázaný na danú sociálnu službu a keď mu ju zaplatí ono, tak aj štát vie, že tie peniaze sú vynaložené efektívne. Dobre, pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je vysielaná naživo, je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440 a už máme prvého volejúceho. Nech sa páči, pán poslucháča, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Zdravím, pán Hazucha, pán moderátor, poslucháč Jozef. No, pozdravím vás. Áno. Podľačným čase, pán Dimešin, neviem, či si spomínate. Ja, ja vás <laughs> nedá Dobre. No, Minule sa vás nechal pozdravovať cez e, tohto Uh, kolegu ktorý, ktorý vás občas zastupuje vypadlo mi meno uh, nesvoj mož silár no, no, čo modí aby som, som dnes chcem, chcem niečo povedať uh, vám pán Dímeši aby ste to potom dali ľuďom v tej vláde a zároveň to dávam aj na verejnosti, na vedomia skúste trošku mi dať čas no dobre uh, na, máte čas na, na, na, na, na vysvetlenie, počúvajte. E, zásadný problém slovenských politikov aj verejnosti je, že nedokážu prijímať informácie z rôznych zdrojov a nedokážu sa poučiť z z minulosti. E, ja som si myslel, že relácie ide zo zaznamu, lebo sa nedá pripojiť cez GCMID, ale už sme to vybavili. No, dobre, len to vysvetlím a Juraj vám to potvrdí. My sme to skúšali pred reláciou a nastal nejaký technický problém, ktorý som nebol schopný odstrániť tak rýchlo, lebo pán Dimeši tak asi nejakých 6-7 minút pred koncom, či pardon, pred začiatkom relácie sa pripojil, tak momentálne ide cez WhatsApp, takže Neviem, kde je problém, ale skúšali sme to aspoň 4 krát, ale štartoval som a nešlo to. No, no tak idete no. Vy. Dobre, tak e, pre tých, ktorí ne ma nepoznajú, Jozef z ako Nemecko, ale mám skúsenosti aj z iných štátov, chcel by som si dať do pozornosti a pre poučenie slovenských politikov súčasných tri štáty, Veľkú Britániu, e, Švajčiarsko a Nemecko. Tieto štáty, napríklad ako Nemecko a aj Británie urobili chyby, že napríklad Nemecko v tých 70 rokoch doviezli Talianov na pracovnú sílu a tak ďalej. Veľká Británia to vieme. A poučenie pre slovakov pline z toho, že najprísnejšie podmienky majú Švajčasy, čo sa týka imigrácie. Len troška, troška malá odbočka do Českej republiky. Keď som počúval rôzne relácie na slobodnom vysielači a hovorilo sa o tej okupácii Ruska, tak momentálne z Ukrajiny od začiatku toho konfliktu 2022 marec je zhruba asi 600 tisíc Ukrajincov v Českej republike. A teraz prejdem k, eh, pod pointe. V Európskej únii, počkajte, sú to rozkliknem, Európskej únii platí tzv. Common European Framework of References for Languages Skills, preložiť do slovenčiny. je to bežný európskej eh, plán alebo referencia jazykov, je v každom štáte Európskej únii je štyri skupiny jazykov, to znamená od A1, A2, B1, B2 a C1, C2. Ta najnižšia A1, A2 má niečo, že musíte niečo ako vedieť, iba povedať a niečo napísať, je to najvyššia C1, C2, to je pre inžinierov, architektov a tak ďalej, s referenciou, že Nemci požadujú minimálne B2 jazykovú znalosť. Vo Veľkej Británii toto isté platí aj v všetkých štátoch. Ja sa chcem pýtať verejne. Prečo tí ľudia, ktorí na Slovensku cudzinci, ktorí prídu, nesplňajú tieto podmienky, ktoré musíme splňať my, ktorí pracujeme v zahraničí a žiadame o prácu. To je taká verejná otázka do plena. No dobre, ale dáme teraz slovo Jurajovi, ktorý je tu v podstate za aj za národnostné menšiny, či už Rusínsku alebo Maďarsku. No, skúste toto vysvetliť našim poslucháčom a Jozefovi, že prečo sa tu nekladú také podobné nároky, napríklad na priderovaní občianstva, ako, čo ja viem, vo Švajčiarsku alebo kdekoľvek inde. Jozef Vydržtenák aj Juraj Dimeši sa zapojí do diskusie. Nech sa páči. No. Keďže, keďže ja nie som na Slovensku cudzinec, tak ale. ja som dostal svoje občianstvo narodením, ale som presvedčený o tom, dokonca aj v zákone sa píše, že ten, kto žiada o občianstvo, musí predtým zložiť skúšku zo slovenského jazyka. Ale keď sa bavíme, keď sa bavíme o zamestnávaní cudzincov, tak tam takáto podmienka neplatí. A neplatí najmä, teda aj najmä z toho dôvodu, že drvivá väčšina cudzincov, teda tých Indov a neviem akých e, arménov a Srbov, ktorí sú tu u nás zamestnaní na Slovensku, e, sú zamestnaní cez pracovné agentúry. A tam je zamestnávateľom tá pracovná agentúra, ktorá len prepožičiava tých zamestnancov do Volkswagenu a neviem, kade, tade, do, do Trnavy, do, do Pežotu a tak ďalej. Čiže ak chcete získať občianstvo Slovenska, musíte vedieť Slovensky, to je v zákone, ak sú, chcete pracovať, tak zjavne, zjavne nemusíte vedieť posledky, lebo tak tá firma sa nevyžaduje. No, uh, dobre, len uh, týmto sa kriví pracovný trh a diskriminujú sa naši uh, ľudia, uh, to znamená občania Slovenskej republiky, uh, ktorí tu dlhodobo žijú a pracujú, pretože oni uh, takýmto spôsobom cez tieto, agentúry dočasného zamestnávania, tak ponúknú oveľa nižšiu odmenu za tú prácu cez tú agentúru, akú by ten zamestnávateľ mohol dať tomu nášmu slovenskému zamestnancovi. Čiže toto je veľmi nespravodlivé, ale skúste reagovať na to, čo hovoril Jozef, že a prečo je... Môžem. Áno, Jozef, nech sa páči. Dobre, aby sme sa chápali, musíme ísť trošku do hĺbky. Ten európsky framework, to znamená tá európska štruktúra. Platí, platí už ja aj na Slovensku, pretože v 2017. Našiel som dokument oficiálny, ktorý urobil tzv. spoločný európsky referenčný rámec, pre jazyky, toto, čo som pre prehovoril po anglicky, urobil to Štátny pedagogický ústav Bratislava, sú tam podpísaní PhD Franko, Benko, Katarina Bokaničová a tak ďalej. Proste tento, tento systém na Slovensku je známy pre pedagogické školy, pre školstvo, pre drukera by malo byť jasné. Musím ísť trošku do hĺbky a pointa je v tom, že od B1 do, B, do C2 máte 6 skupín. Každá táto skupina obsahuje, že musíte vedieť, pán Dimeši, aj poslucháči, aj občania, nielen urobiť iba skúšky zo slovenského jazyka, ale vy pri, musíte najprv prejsť vstupným testom slovenského jazyka, to znamená, dostanete 10-minútový test, aby ste niečo prečítali, povedali, napísali, to urobí pedagogický učiteľ, nielen nejaký iba sprostredkovateľ, alebo neviem to. Na základe toho vám urobí vstupný test, do ktorej skupiny vás zaradí. A teraz pozor. Ak povie, že e, napríklad v Nemecku vyžadujú aj personálne agentúry, aby ste ovládali minimálne B2. To znamená, každá táto jedna skupina, keď idíte do kurzu, musíte prejsť 6-mesačným kurzom, a teraz pozor. Ak som to musel robiť ja ako cudzinec občan Európskej únii, presne som bol tak zaradený ako nejaký ind, Pakistan, Turek, Armeniec, Ukrajinec, alebo neviem to, aj keď som mal Európsky pás. A obsahom toho kurzu je história Nemecka, štátny zriadovací systém, právne zákony, ústava a všetko, čo je spoločné a spolené so funkciou a fungovaním v štáte. A až po šiestich mesiacoch, ak ste si trufli, alebo že vás zaradili na B2, tak ste mali šťastie a ste prešli skúškou kúškou a samozrejme skúšku ste museli robiť písomnú, ústnu a teď, a teď, a teď. A keď tieto skúšky ste prešli, potom ste sa mohli akože, žiadať e, o prácu prie, počas toho kurzu, ale firmy väčšinou do nedávna, ale aj stále aj teraz, akože sa brzdia, že nechceli brať takýchto ľudí až do roku 2015, keď firmy vyhádzali kvalifikovaných zahraničných pracovných, pracovníkov, ale aj domácich na rôznych profesiách, v že nádaru lacnú pracovnú silu, keď urobili v roku 2004 až 2009, keď zobrali 10 štátov Európskej únie. Rozumieme sa? To znamená, že aj ten Ukrajinec, aj ten Ind, aj ten Pakistanec, aj ten Poliak mal by prejsť jazykovým kurzom a skúškou, že či ovláda zákony, to znamená bežný, čo to je občanský zákonník, čo to je trestný zákonník, čo to je napríklad, ako funguje súdnictvo, proste tam sa všeobecne história Slovenska. A ak získal B2 na Slovensku, ink alebo Slovak, presne tak ako ja, alebo niekto iný, tak ja so svojím certifikátom mám dva možnosti, alebo dve možnosti. Buď si zoberiem manželku, nemku, a získam nemecké občanstvo, alebo si zaplatím do nedávna, kým e, minulého roku bol poplatok 450 eur za nemecké občanstvo, ale teraz urobili tzv. turbo príjmanie občanov zo stretí krajín a tak ďalej a znižili na 250 eur poplatok, pretože chcú Nemci naverbovať aj zahraničných mladých ľudí do armády. A ak môžem tak niečo doplním, čo sa týka štátneho občanstva na Slovensku, ale aj v zahraničí, tak je zásadný problém, pretože napríklad taký štát, ako je Sýria. doslovne majú zo zákonu zakázané odovzdať občianstvo alebo PAS. Preto vznikol ďalší problém a preto hovorím, politici iba vytvárajú problémy v Nemecku, kde žije, myslím, dvoj miliónová eh, eh, komunita eh, Sirčanov, kde tí, ktorí žijú viac ako 2-3 roky, to je, platí všeobecne, to je moja poznámka, už si zvykníte na ten štát a žiadali Nemecko o nemecké občianstvo. Lenže nemohli prijať nemecké občianstvo, aj keď splnili napríklad minimálne B2, podľa toho európskeho rámca jazyka a skúšky, pretože im to neumožňoval sírsky zákon. Tak vzniklo teraz Európskej únii aj na Slovensku, že môže mať občan Európskej únie dvojité občanstvo. A teraz budem referovať k ministerstvu zahraničných vecí, ktorý bolo zverejnené na webovej stránke v zákona od 16. februára 2002, kde občania budem teraz čítať. Bývali občania a opätovné získanie občanstvo S. Súčasná úprava podľa občanov, ktoré občania SRS strácajú občanstvo na odobúnuť cudzieho, sa začala upravovať v júli 2010. 16. februáru 2022 tak prišlo o slovenské občanstvo 4059 ľudí. V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra na redine, ktoré umožňuje bývalým občanom prijať naspäť o slovenskej občanstva na základe výnimky vnú... ministra vnúta doteraz bolo vrátené 1180... 1183 osobám. To znamená, že už aj Slováci môžu mať dvojité občanstvo. A teraz ja sa pýtam, môžu Slováci hlasovať aj zahraničí na Margo toho, keď bolo pre nedávno zverejnené, že zahraničí žije 1 700 000 Slovákov, ale občania cudzích štátnych príslušností na Slovensku nemajú podmienku minimálne urobiť podľa európskeho rámca jazykový kurz, aby poznali právne zákony a pravidla, tak ako my, Slováci, ale žijúci v zahraničí alebo aj vo svete. Je to to normálne? Pýtam sa vás, dvoch aj, aj hostí, aj, aj poslucháčov. No Juraj, nech sa páči, reagujte, potom bude možno aj ja. Ak nepoviete všetko, čo som chcel. Kľudne povieť, ja nepoviem asi všetko, ale občania Slovenskej republiky ešte stále nemôžu nadobúdať občianstvo druhého štátu z iných dôvodov, teda z historických, z rodinných, jazykových, etnických a nejakých iných. Nemôžu. Môžu príjmať štátne občianstvo druhého štátu bez toho, aby prišli o slovenské občianstvo len tak, že tam žijú v tom danom, danom štáte 5 rokov. Toto je novela z roku 2022. Uh, že toto je na margo dvojitého štátneho občianstva, pokiaľ ide o Slovensku republiku. A pokiaľ ide o jazykové schopnosti a danosti cudzincov žijúcich na Slovensku, Viem o, o tých, ktorí si chceli brať zobrať slovenské občianstvo, že museli absolvovať skúšku zo slovenského jazyka. Ja k tomu nemám viac čo povedať. Uh -huh. Ja som chcel reagovať takým spôsobom, že použijem príklad. Je možné vydať dvojité občianstvo, napríklad občanovi Českej republiky, ktorý. Nežije na území Slovenskej republiky, môže, povedzme, čiastočne pracovať na nejaký skrátený úvezok. Použijem príklad, napríklad profesor Drulák alebo docentka Švihliková alebo kdokoľvek iný z českých známych osobností. Pokiaľ by mali záujem, napríklad docentka Švihlíková tak na katedre, pardon, na fakulte politológie v Banskej Pistrici prednášala, tam dokonca tuším, že získala aj docentúru. Tak napríklad ona, keby chcela na Slovensku kandidovať, tak ona ako mimoriadná osobnosť, ktorá sa zaslúžila o česko-slovenské vzťahy a pracovala na Slovensku, tak by mohla napríklad za nejakú politickú stranu kandidovať, hoci nemusí žiť ani na Slovensku. Čiže takto ďaleko ten zákon o dvojitom občianstve sa posunul a tu som hrubo parafrázoval na konkrétnom príklade. Čiže z tohoto hľadiska je... Takáto možnosť celkom otvorená, že nejaké mimoriadné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o dobre, povedzme, československé alebo slovensko-maďarské alebo slovensko-polské vzťahy, ja tu už nechcem hovoriť o slovensko-krajinských vzťahoch, lebo to by ma asi z toho šrak trafil, tak... Takýmto spôsobom oni sa môžu zapojiť ako riadní občania Slovenskej republiky, napríklad do volebnej kampane alebo dokonca môžu mať pasívne volebné právo, čiže kandidovať. A potom ešte je ďalšia možnosť, že do Europarlamentu ja som mal napríklad ponuku o dvoch politických strán cez moji hosti, ktorí chodívajú v Českej republike, že by som mohol kandidovať za ich politickú stranu do Europarlamentu. Samozrejme, že som to odmietol, lebo ja si to ani neviem predstaviť a viem si predstaviť život ľakšie a krajšie ako niekde s idiotmi v Európskom parlamente sa dohadovať a hoci tá pravdepodobnosť, že by som bol zvolený za stranu, ktorá možno len chcela, že aby získali viac percent, tak chcela takýmto spôsobom získať občanov, občanov aj z iných krajín. A pýtam sa vás obidvoch, je toto správne, že je možné takýmto spôsobom hoc aj pasívne kandidovať, čiže využiť pasívne volebné právo? Nech pán... do Európskej unii z pohľadu Európskej únie to zmysel má a z pohľadu toho, ako ja osobne nazerám na Európsku úniu, že je to zoskupenie suverenných národných štátov a nie je to jeden, jedna federálna Európa, tak si myslím, že to správne nie je, pretože daná osoba by mala zastupovať krajinu, v ktorej bola zvolená občanmi, ktorý bola zvolená. Toto si myslím, že tento princíp by mal, by mal v Európskej, Európskom parlamente fungovať. Čo sa žiaľ deje, tak stačí si pozrieť našich progresívcov, tak tí sú všetko len, len nie, nie zástaňcami Slovenska. To je jedna vec, ale spýtam sa vás ešte na niečo iné. Krížoby z iných štátov, asistenti poslancov. Napríklad, Ctihodná poslankyňa momentálne Európskeho parlamentu, Judita Lašákova, tak bola asistentkou poslanca Miroslava Radačovského, potom došlo k nejakým sporom a zrazu vzhľadom k tomu, že ovláda plynulé maďarčinu, tak sa stala asistentkou maďarskej poslankyne. Toto je normálne. Asistentov už asi, asi nech si volí každý, aký chce. Tak to zase keď. Uh, no boli veď, dobre. Juraj, ale ten dobre. asistent by mal zastupovať záujmy toho štátu, z ktorého pochádza. Ten poslanec nie? Asist sám... v prvom rade. Asistent v prvom rade nehlasuje v europarlamente. Asistent robí podklady a administratívu a robí, možno radí tomu europoslancovi. Aha. Takže vy, ak by ste boli europoslancom a by ste chceli, aby vám pán profesor Drulák pomáhal vo vašej e, politickej agende, tak asi nepoviete nie. Tak by ste ho, by ste ho zobrali z, na, za asistentanie. To, ja s tomto skutočne vidím najmenší problém. No, Jozefa, vy reagujte, lebo ste chceli. Áno, chcem reagovať. Prosím vás, prepošlíte alebo skopírujte dva príspevky z Telegramu a pošlíte to pánu Dimešimu na, na WhatsApp. Prvá vec. A druhá vec, vrátim sa k tej pointe, ktorú som dal, alebo som vás pozorne počúval. Pán Dimeš, vy ste rozoberali tam e, tie pravidla percentuálne na lokálnej úrovni, čo sa týka referenda, zvoliteľnosť napríklad starostu alebo primátora mesta s referenčnými hodnotami, ktoré sú napríklad na celoštátne referenda. A vrátim sa k tejto istej pointe z minulosti. Prvým príkladom je vo Veľkej Británii, kde, ak sa nemýlim, nemám to teraz otvorené, videl som, momentálne v 86 mestách sú zvolení muslimskí primátori. To znamená, cez takúto komunálnu politiku sa tí pred 30-40 rokmi zahraniční návštevníci, aby som mal povedať slušne, dostali do vnútroštátneho systému, kde ovládajú už ten štát. Toto isté sa udialo v Nemecku, vo Francúzsku a toto sa isté začalo diať teraz vo švajčiarsku, kde Švajčari už zaťahli vo všetkých kantónoch ručné brzdy. To je prvá vec, to znamená, e, z toho by malo príduť poučenie, myslíte globálne, ale konajte lokálne. To znamená, že netreba hovoriť, že to sa nás netýka, momentálne to není problém, momentálne je ten problém, že uplynulo dva roky od e, septembra 2023 a táto vláda neotvorila takéto veci, ako je zmena volebného zákona, zmena e, referenda, ako týchto vec, Tý po podpisy percentuálne a tak ďalej a tak ďalej. A skôr či neskôr to bude dobehnúť Slovákov A preto som vám poslal ten prístavok, ktorý pán Hazuchovaj mal preposlať, pretože ak Slovak, ktorý žije v zahraničí a má slovenské občanstvo a môže mať aj cudzie občanstvo, pánu Dimeši, keď si to prečítate? No dobre, teraz vysvetlím jednu veľmi dôležitú vec a ja som to pánovi Dimešimu preposlal. Ale na, neviem, či to on uvidí. A skúsim mu to ešte preposlať na mám, videl som, Mám to, mám to, mám to. Dobre, mám to. To, to, to, si, to si pozrite potom v kľude, lebo na toto čas není. Len hovorím o tú pointu. Ja dávam do kontroverzie pozícia cudzincov na Slovensku a pozícia Slovákov, povedzme, v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii. Kde doslova ľudia Slováci, už vidím teraz, húfne utekajú z Británie, pretože, pretože si zoberte ten ďalší paradox a nechcem ísť do hlbky len to tak škrábem po povrchu e, čo sa týka, ako sa volá ten úrad e, pre emigrantov, ktoré do, vydáva dočasné povolenia Sudenecká policia Áno, čo? áno, áno, cudine, policia už XY bolo reportáži aj na slobodné vysielači na tomto, na RTVS ako štátnej televízii, ale už aj komerčné že doslova sa obchoduje so, s tými časovými lístkami, aby tam dostali povolenia e, určitých ľudia z určitých štátov. Pointa jedna. A dva, ak si zoberieme fakt, a nechcem ísť do hĺbky ani pán Hazuka, ma neprerošujte, čo sa týka digitalizácie, zavádzania digitálnych peňažení, digitálne ide, a zoberieme si, že teraz už vznikajú masívne protesty vo Veľkej Británie, pretože všetci na Slovensku mudrujú, aj múdrujete, ale nikto nevie napríklad o tom, že Veľký Británia nemajú občanské preukazy. Oni majú len cestovný pás. A zrazu, bum, už chcú im nanútiť rovno digitálne e, tieto občanské preukazy. Pretože tam majú takú komunitu ľudí, aj takéto šeliakých ľudí, ktorí jednoducho sú nekontrolovateľní. A ja sa pýtam, ako je toto možné, že na Slovensku, napríklad keď začali sa robiť tie procesy, že doslova naše ministerstvo vnútra posielalo autobusy na ukrajinskú hranicu a privážali ľudí do Košic a tak ďalej a transportovali a nechávali ľudí a vôbec nikto nekontroloval, ale nap, na, na, naproti tomu napríklad Slováci žijúci v zahraničí musia splňať podmienky toho štátu, v ktorom sú ako hostia. A môže človek byť aj 30 rokov, poznáme x, ľudí, ktorí vystupovali aj na Slobodnom výsielači a vždy sme iba cudzinci. Ja som tu iba host v ktorom štáte som žil 10 rokov, 15 rokov, som stále iba hosť. Lebo kedykoľvek ten štát, a teraz pojdem k ten základnej pojinte, Slováci, Slovenská vláda, ministerstvo vnútra, mali urobiť taký zákon, ktorý neurobili Nemci, Francúzi, Briti, že ak prišiel v 70. roku Turek, alebo do Anglické niekto, tak musel povedať, dobre, môžeš tu byť, ale na presne stanovený čas. Môžeš tu byť maximálne rok, alebo jedna veta, dokiaľ sa nezlepší objektívne politický vojnový stav alebo niečo v tvojom štáte. Čo sa deje teraz v Nemecku? Vy to neregistrujete, ľudkovia, lebo aj keď viete anglický jazyk, vy si nepozriete správy v Nemecka. Nemci zatiahli ručnú brzdu a už teraz vyjednávajú aj, vyjednávajú, aj pre, eh, jak sa to volá, deportujú ľudí aj v Syrii už neni taký vojnový stav, aký bol pred rokom dvoma tromi. A na Ukrajine už to vôžne, lebo na Ukrajine iba zhruba, ja neviem, možno to zaukruží na 5% území, tam donieť Donbas, proste sú problémové veci, ale na Ukrajine není vojnový stav, že by Ukrajinci mali právo alebo štátu byť na Slovensku ako vojnoví utečenci, politicky a tak ďalej. Tí Ukrajinci, ktorí utekajú pred ukrajinským politickým režimom a mafiou, lebo boli zapojení, a utekajú do Švajčiarska s kuframi peňazí a zlata a tak ďalej. Takže Slováci by sa mali poučiť to, že by mali ste si urobiť čísla a štatistiky, koľko máte cudzincov na Slovensku, aby sa neobchodovalo na cudzineckej policii. A ak tam príde cudzinec, tak mu poviete, môžeš tu byť maximálne pol roka alebo rok. A dovidenia. Pretože takto si pripravujete sami politici aj občania problémy, lebo nevidíte súvislosti. A doslova som sa vytočil ako čert, keď prišli tam uh, Smeráci, myslím, že tam bol Kaliňák, uh, aj, a, a teraz ešte ten jeden zo sns ky ktorý je nie, nie Gašpar, ale ak sa volá, ten, čo robil referendum pán Hažuká, ako sa volal? Gašpar klapý. nie je z SNS-ky, to je Smerák. To je bývalý nie, nie, uh, policajný prezident. A mal tú aplikáciu, aby, aby sa kontrolovali voľby. Taký mladý chlapec. Prosím, áno, áno, Lučalsky. Lučalsky. áno. A, a, ale ľudia sú takí sprostí z prepačení, ste tam, že máte dve radia, ktoré sú napríklad akože alternatívne, ale nepočúvate relácie, alebo máte nervy. Ako nálež sa spomenie nejaká politická strana, tak jednoducho sa vám vypne mozog. A keď títo ľudia, dokonca ešte aj Šutaj Eštok tam bol, sa mi vidí to už bolo pred pár mesiacmi ja povedal, že oni doslova chcú, aby aj cudzinci, cudzí státy, príslušníky, že už majú také intencie, že zamestnávajú, aby išli do polície, alebo že, boli, že sú v polícii naverbovaní. Ja vám garantujem len z objektívneho sledovania na Slovensku politické situácia, že tí cudzinci Ukrajinci sú už v polícii. A, a vy ste prekročili látku všetkých bezpečnostných e, hraníc, ktoré neurobili ani Nemci. Že takýchto ľudí si púšťate do štátnej správy. To... No čo, dobre, lenže teraz ak Kaliňák tam naverbuje do tých žandárskych zborov Ukrajincov, tak to potom len uvidíme, že čo sa to bude tu diať. To je de facto volinská Azuka, <suto> ja, hov ja hovorím o tom, že sú indicie, nemám ja to na 100% potvrdené, že sú už aj mladí ľudia, ktorí sú v štátnej správe Polícii z iného štátu. Na základe toho, že získali najprv dočasný pobyt na Slovensku, potom získali také povolenie, potom také povolenie. Prečo? Pretože ako jeden človek, ktorý bol tiež na slobodnom vysieláči, ktorý bol bývalý policaj Českej republiky, teraz mi vypadlo meno toho hostia aj tej relácie, hovoril priamo, ako na Ukrajinci sa, sa kupujú rôzne pozície, tak toto všetko sa zavádza aj beží už na Slovensku, pretože táto komunita títo ľudia na Slovensku žijú. To znamená, kšestovanie a kupovanie so, s prácou, s pozíciou, toto už dávno beží na Slovenskej aj Českej republike. Maďari si to jakštak ešte ušetrili. Ho, dohovoril som. Pán Zímeši, ďakujem vám pekne. Ešte jedna posledná otázka, ktoré, že uľadáte maďarský jazyk. maďarský jazyk. Prosím vás pekne, ak môžete aspoň piatými vetami ako došlo k uniku asi tých 200 tisíc osobných údajov z tej aplikácie tej strany TISA? Zaregistrovali ste to? Môžete. Hĺbšie to trošku vysvetli mne, ale hlavne v Skúste áno, to, to, to, to, to aspoň v 2-4 minútach. Ďakujem pekne. Mhm. To sa dá vysvetliť jednou vetou, pretože tí, ktorí tú aplikáciu pre stranu TISA robili, mali napojenie na, na Ukrajincov. A je tam podozrenie, že to, že to bolo napojené na ukrajinskú tajnú službu. Tak to mohli vzniknúť. No moment, ale <laughs> my vieme... Pozor, pán Edimeši, prepáčte, aj hostia. My vieme, ktorý sledujeme to zahranične ďane, že, že tá strana TISA je, je napojená, poprepájaná so s tými, e, by som to slušne nazval neo... neviem, tri bodky e, e, e, Európskej únie, a sú podporované z Európskej únie, aby, aby rozvratili uh, Maďarsko ako štát. Je tak? súhlasíte? Áno, je. No, tak ja, ja iba hovorím preto, že myslíte globálne a konajte lokálne. Lenže aké som čítal články uh, v slovenskom jazyku, alebo aj v anglickom jazyku o uniku tých dát, tak nikto nevysvetlil, ako sa hovorí, nepovedal B, že strana Tisa je podporovaná ten uh, še sa volá, myslím, Maďar, a, ako priezisko, aby mali, ne, Maďar, a že aké, aké sú tam súvislosti. A toto robíte aj politici, aj komentátori, aj moderátori chybu, že vy nevidíte súvislosti, alebo aj keď vidíte súvislosti, tak nepovidíte e, tie súvislosti, aby ten poslúchač všeobecne, ktorý nemá čas, lebo pracuje 12 hodín denne, alebo neviem čo, aby pochápal tie súvislosti medzi jednotlivými procesami. Takže majte sa na pozore, že na Slovensku už máte trojských koňov navozených z iných štátov. Toto, že, že ešte len čínska fabrika, to bude posledná rakva do toho e, trojského koňa. A keď vám hovorím, keď sa stiažovali Češi, Česká republika, až do tých volieb, ktoré teraz boli, e, že, že Rusi sú zlí, Ukrajinci sú zlí a, a okupácia 69. Tak som videl šatistnýku čísla, 68, pardon, hej, že zhruba asi 60 a 68 tisíc do 75 tisíc bolo tých vojakov zo iných kraj, ako zo Ruskej federácie alebo v, USSR, v Českej republike, hej, dokedy sa neodťahovali alebo neodišli. No, to v dnešnej súčasnej dobe je zhruba už cez 600 tisíc Ukrajincov. A keď to bude takto sa ďalej španovať situácia, ako sa španuje v Nemecku a títo ľudia budú infiltrovaní cez cez lokálnu politiku, cez políciu, cez úrady, cez firmy do štátnej správy, čo sa ja, ja tvrdím nepodložením, dajme, že toto na Slovensku sa už deje, tak máte tam strašne veľký prúser. A vláda neurobila takéto kroky za dva roky a teraz už im e, ubyhol ten, ten dvojročný polčas a ak sa nezobudia, čo ja hovorím, že nezobudia, pretože oni už teraz sa iba pripravujú, buď na prečasné voľby, alebo na normálne voľby. Ďakujem pekne. Ja ďakujem poslucháčovi Jozefovi. V intenciách, ako poslucháče Jozefa navrhol, mohli by ste vysvetliť súvislosti ohľadom úniku tých 200 tisíc osobných údajov, o akú kauzu sa jednalo v nejakej širšej súvislosti, alebo nie každý náš poslucháč Vie o tom, že čo sa stalo v maďarskej republike. No strana tISA je dlhodobo, dlhodobo atakovaná, teraz hovorím to tak, ako, ako to je, ja, ja nie som na strane strany TISA. Je atakovaná tým, že, že pre ňu nie sú podstatné záujmy. Maďarská, že je to strana, ktorá je vo veľkej miere výrazne podporovaná a vymyslená Bruselom, čo všetko sedí, pretože uh, Maďar, po tom, čo sa dostal do Europarlamentu, tak okamžite vstúpil, teda odkedy zaregistroval stranu, okamžite vstúpil do uh, EPP, frakcie EPP, to je tá frakcia, z ktorej onoho času vystúpil Fides. Um, Predsedom tej frakcie je pán Weber, ktorý má, ale že hroz, hrozitánsky zle vzťahy s Orbánom a s maďarskou vládou, čiže oni sa okamžite takto, takýmto spôsobom zbratali. Dokonca weber prostredníctvom von der Leyen zľúbil, že, že keď Maďar vyhrá voľby, tak Budapešť dostane tie peniaze, ktoré sa v Maďarsku zadržiavajú zhruba nejakých 20 miliard eur sa jedná. No a tým pádom je jasné, že, je jasné, že, že táto strana je, je absolútne probruselská, proukrajinská a vyvíjala aplikáciu. Toto nesúvisí s, s tým, čo som teraz hovoril, to len som chcel poviezť do, do kontextu e, našich poslucháčov, e, čo, to je, čo to je za stranu. A e, túto aplikáciu pre, pre sympatizantov strany a pre voličov strany, ktoré dávali volebné údaje, pomáhala robiť firma, ktorá mala napojenie na Ukrajincov. A tým Ukrajincom tie údaje, tí 200 tisíc ľudí, ktorí sa do tejto apky pripojili, unikli na Ukrajinu. No, aby bolo pre našich poslucháčov zrejme, že prečo sa to tak deje, v Maďarsku tá volebná mobilizácia funguje úplne ináč, inak než na Slovensku. V Maďarsku politické strany, teda tie vážne politické strany Fides a možno ešte e, najsilnejšia opozičná strana predtým teraz to bude robiť, tí sa mobilizujú svojich voličov osobne, čiže kampaňou door-to-door, Door, od dverí k dverám. Prosím, majú naši e, poslucháči predstaviť tak, ako to hovorím. Čiže... No, um, to je niečo také, ako chodia jeho vysti. Ešte, ešte horší. Nie, nie, to ako teraz ja viem, že vy to myslíte zo srandy a to skutočne tak je. Tí, tí aktivisti chodia od dverí k dverám, pres, majú presný prehľad vo svojom, vo svojom obvode, že ktorý človek kde žije, v ktorej domácnosti, koľko žije ľudí, koľko je voličov, ktorí sú naši voliči a on chodí klopať na tie dvere, že páni vy ste ešte dnes neboli voliť, chodte prosím voliť, ja neviem, traja z vašej domácnosti neboli, chodte voliť. Čiže e, v Maďarsku to funguje takto a na to je, slúžila aj tá aplikácia, že by si skontrolovali, že či pôjdu títo ľudia, e, to je tam náš dobrovoľne, voliť alebo nie. Takže toto je zhruba k tej kauzy. Čiže nie svetkovia Jehovovi, ale svetkovia Maďarovi Stisa. Áno, alebo, alebo svetkovia Orbánovi. Presne tak. Puh, A tak to je fakt husté. Dobre, A v Českej republike majú jeden problém, ktorý sa volá predseda parlamentu Dolnej komory. To mi okamuraj inak občasný můj host. Tak přátelé, jenom jsem začal se koukat na televizní noviny, tak zase pochopitelně tady podrožlouté šílenství, tady ten koktař, ten největší žvátor z celé sněmovny, že Jan Jakob se tady rozplývá nad vlajkou, kterou podepsal tehdejší vrchní velitel ukrajinské armády generál Zalužný a tuto vlajku oni vyvěsili ze svých oken, ale rozplývají se tady, jo, na věcí, které já mám teda osobně okamžitý kontr, takzvaný. Připojili i klub TOP 09, vyvěsili i vlajku, kterou poslanci přivezli před třemi lety z ukrajinské fronty, nese podpis tehdejšího vrchního velitele, Valerie Zalužného. Když byli nacisty vypáleny lidice v Čechách, tak po celém světě se vyvěšovali československé vlajky. Sbírala se pomoc na obnovu lidí. Bylo to přece správné. My... Tak, bylo to přeci správné. A kolik jste vyvěsili vlajek, nebo kdo vyvěsil kolik polských vlajek, když banderošti nacisté, tedy ukrajinská osvobozenická armáda, že jo, ty banderovci zkrátka, když vyvraždili na voliní kolik 10 tisíc Poláků, kdo vyvěšoval nějaké vlajky? Polska, vy? Jo, vaši předkové tady, tady. tak to zase, víte, jste si trošku naběhli. Je to naprosto stejný případ, jo? voliň a lidice, že? Ale o voliňi vy nechcete nic slyšet, pochopitelně o ukrajinci taky ne. Takže zase jo, se uklidněte. Jste prostě normální ubožáci. nic jiného. Nacisty vypáleny lidice v Čechách, tak po celém světě se vyvěšovaly československé vlajky. Zbírala se pomoc na obnovu lidí. Zbylo... A ještě nám řekni, kde se teda vyvěšovaly polské vlajky po masakru ve voliňi. Žádám o to v příštích televizních novinách. Co? Čo na to říkáte, Havle? Máte takového skvelú jmenovce, vy asi budete něco podobného. <laughs> ja budem ešte tvrdší ako Kirš. A kde sa vyvesovali ruské vlajky, keď banderovci vyvraždili a upálili v Odese 42 ľudí? A tí, ktorí vyskakovali z tých okien toho horiaceho domu odborov v roku 2014, tak ešte dobíjali, dorážali oceľovými tyčami a možno mačetami, alebo neviem, čo tam všetko mali, alebo jednoducho strieľali. Čiže toto je ad absurdom. Ako si niekto vôbec môže dovoliť povedať, takú analogiu, ktorá je kontra, to znamená v obrovskom rozpore s tým, ja neviem, ak, aký termín vôbec má, opačne zvrátenie použitá analógia, to znamená prirovnať lidice, kde nacisti nemecky vyvraždili českých ľudí, za to, že pomáhali tam tým, ktorí sa podielali na tom atentáte na Haidricha ak si dobre pamätám. Ako je vlastne možné niečo takéto porovnať? Banderovci sú neonacisti a to, čo sa momentálne deje na Ukrajine, tak podľa viacerých komentátorov, tak nechcem použiť Michalkov termín regulérna občianská vojna, ale ktorá bola v podstate v tých rokoch 2014 až 2022, lebo to je idiotina. Občianská vojna nikdy nemôže byť regulérna. To je navrátenie aj magisterského titulu z politológie alebo z historie. Lenže tu ide o niečo úplne iné. Ako je vlastne možné použiť takúto úplne zvrátenú analógiu to žijeme v nejakej ormelovskej dobe, pán Dímeši? A ja no. som sa opýtal inak, no ja som na túto pseudokauzu reagoval tiež, že prečo nevyvesujú palestínske zástavy? Pretože si nezaslúžia palestínčania súcit a podporu vo svojom boji proti izraelskej genocíde, alebo jednoducho o tom nevedia. Títo vlajočkári, ktorí vyvesujú ukrajinskú vlajku. Samozrejme, že vedia len im je Palestína ukradnutá, oni majú iné noty, podľa ktorých musia hrať. A to je jedna vec. Druhá vec je, že touto zástavou oni vlastne zakrývajú všetku svoju teda myslím títo progresívci, zakrývajú svoju neschopnosť, ktorá spočíva najmä v tom, že vš prakticky všetko, čo doteraz povedali títo podporovateľi podporovatelia Ukrajiny v súvislosti s, s vojnou sa ukázalo ako nepravda. No, máme volajúceho poslucháča, tak nech sa páči, ste vo vysielaní, a môžete položiť otázku. Dobrý večer, na Jana. Ja by som chcela dať panu Gimšovi otázku, lebo vlastne teraz pracuje pri vláde Aha. a, a, ako, a vlastne, hovorili ste predtým, hej, trošku možno to už je o neskorene ohľadom práce povedzme si Marka skupín alebo proste domov, tak to je jedno, ako to nazveme. A ohľadom toho zákona, ktorá, ktorý už môže im nájsť nejakú prácu a keď ju odmietnú, tak neostanú tie sociálne dávky. A naozaj je vlastne ich zámer vlády úprimný, pretože chcú zobrať tých 100 tisíc ľudí, umožniť im za zahraničia, aby pracovali. A dokonca živraj že je 150 tisíc. A teraz si povedzme, že čo potrebujeme na to, aby jednoducho tí ľudia, Rómovia, išli pracovať práve tam, kde je potrebné. U nás zostávajú na východe sociálne byty. Naozaj je to absolútne neúnosné, pretože to sú už obce, ktoré majú viacej toho obyvateľstva rómskeho ako bieleho. A nemajú tam prácu. Uh, nevidím dôvod, aby sme sociálne byty, ktoré vlastne staviame z našich daní, stavali len tak a tí ľudia potom prácu nemajú. Tak snáď sa majú stavať uh, byty, uh, práve nejaké služobné, pracovné, kde tam môže ísť ten rom, treba, s tou rodinou a bude pracovať v tejto várni, ktorá potrebuje týchto ľudí a nepotrebujeme žiadnych cudzincov. A naša vláda, ale aj predchádzajúce vlády sa stále robia hlúpými a stále stavajú sociálne byty práve na uh, tých, či východe Slovenska, alebo v tých južných oblastiach Slovenska, kde ich je veľa. Ale základom toho, aby títo ľudia sa integrovali, je práca. A zbytočným sa stávajú sociálne byty, keď vlastne v tom uh, svojom, v tej, tej oblasti, kde žijú, uh, tú prácu nemajú. Uh -huh. Joraj, nech sa páči. Uh, otázku som nepo, ne, neporozumel. Teda, že Nože, z akého dôvodu Našim, <laughs> áno. sa nesprávia aj podmienky na to, aby ľudia z margená skupín pracovali vlastne tam, kde je potrebná, kde neskôr pracovnej sily, tam sa im postavili byty, tie sociálne, práve v tej oblasti napríklad v Šuranoch, hej, alebo v Nitre, v Bratislave. Ja by som to inak osobne postavila dokonca aj niekde na Slavine, im postavila niečo a dala tých detí do škôl, to už je ale druhá otázka, kde chce pán Drucker, kde chodia jeho deti, aby tieto deti z madernázovaných skupin boli pridelení tam, ale to už je akože také, nie, nie je to ironické, lebo ja by som to naozaj spravila, aby vedel, ja aby stál za tým, čo hovorí. Áno, mhm. ale moja to otázka teraz vlastne úplne... znie naozaj... Mhm. Úplne s nami súhlasím. Toto by, som, toto by som Druckerovi urobil aj ja. A ja, by som mu, a ja by som mu ako pravovernému progresívcovi pre ministerstvo školstva postavil aj geto s migrantami. V, tom, v tomto máte pravdu, lebo on ich podporuje. V tomto máte svetú pravdu. A pokiaľ ide o, o Rómov, no, viete, ja tu zo pár týchto, týchto Rómov poznám. A ja si uh, neviem predstaviť, že by sa tu uh, húfne brali títo ľudia, a, a napríklad z Čičaroviec alebo z reikých kapušian alebo hoci aj z, z Kešmarku aby sa posadili na autobus aby sa povinne odniesli robiť do Šúrian lebo proste to sa nedá to... No počkajte takto My Ja si no, Áno, pani poslucháčka vysvetlíte to, ako ste to mysleli Áno uh, Ja som to povedala, ja to hovorím celé roky že nerozumiem, prečo sa sociálne byty stavajú v oblasti, kde je vysoká nezamestnanosť, dajme tomu, že možno ani taká vysoká nie je, kde proste nie je práca pre týchto ľudí. A najprv potrebujeme dať sociálne byty naozaj ľuďom, e, tým Rómom, napríklad aj mladým, lebo dokedy sa chceme vyhovať, pre bohave to už je druhá generácia romov, ktoré žijú v tej demokratickej spoločnosti, tak postavme sociálne byty e, im, tam, kde jednoducho je práca a spojme tieto sociálne byty s tým, že to je vlastne svojím spôsobom tvoje, tvoj služovný byt, kde budeš bývať, lebo pracuješ v nejakej továrni. A, to, a jednoducho to tie sociálne nefunguje... byty sú z našich daní. Áno, ešte to ešte nevyskúšali. To... Ja, ja neviem o tom, že by to vláda vyskúšala. Vyskúšala to vláda? Áno, lebo to nefunguje plošne. Ja som ja, pracoval... 8 rokov v meste, kde je zhruba 12% Rómov, z toho je veľká väčšina fakt neprispôsobivých. To je také pekné, pekný názor na tých, čo žijú v gete. A to je veľká väčšina takýchto. No a boli tu rôzne tlaky z, z kancelárie prezidenta, aj od, od splnomocnenca vlády pre romské komunity, ale aj od ombudsmana, aby sme skúšali degetoizovať a toto degetoizovanie malo prebiehať tak, že presne takéto sociálne byty, o akých hovoríte, sa tu aj postavili. Dokonca tu bola aj iniciatíva, aby si to postavili akože pomocne, Pamätáte sa, aj takéto tu bolo. Tie byty za týždne, hovorím toho rádovo v týždňoch, vyzerali presne tak isto, ako vyzerali tie ich byty v gete. Pretože jeden Róm, v jednom byte, alebo jedna mladá rómska rodina v jednom byte neexistuje. Tam je okamžite ich 13, 14, 15. To sa tam nasťahuje, že rodina z Čiek. Toto jednoducho nefunguje a ja, sa, ja by som odporúčal sa ísť pozrieť napríklad do Moldavy nad Bodvou. Tam tiež mali priamo v centre mesta v tých, tých tehlových uh, bytovkách starých Rómov. To isté bolo vo vekých kapušanok a trvalo to minimálne 10 alebo 12 rokov, odkedy sa to vôbec začalo riešiť, aby odtiav išli preč, lebo to jednoducho hýzdilo centrum mesta. No, toto sa nedá urobiť. No, ja ja, ja Prepačte, dimeši. ale ja nehovorím o týchto mestách, ja hovorím o Bratislave, Nitre, áno, o Trnave. A prosím, naprvo nezačnite, nemusíte začínať tými, naj, tými, čo sú absolútne neprispôsobili, ale začnite tými, ktorí jednoducho sú mladí ľudia a nejakú inteligenciu majú a proste treba začať nimi, lebo oni nemajú pracovné návyky, pretože majú aj nejaký objektívny dôvod, že im nedáme prácu. Proste treba začať aj týmito ľuďmi a naozaj neprinášať teraz e, dovoliť, aby tu prišlo 100 tisíc alebo 150 tisíc cudzincov, keď mladí Rómovia nerobia. Nie všetci sú akože úplne neprispôsobilí, ale jednoducho treba vytvárať, poprvé to je to, že na, e, naozaj na východe je koncentrované to obyvateľstvo a potom napríklad e, toho dôsledkom je to, že my už máme toho obyvateľstva, neviem do koľkých akože rokov, napríklad do 18 rokov viacej, ako máme proste toho v nie asi ani väčšinové obyvateľstvo. Hej. A jednoducho nemôžeme prinášať a dovoliť ľuďom z cudzine, aby tu chodili, a to robí vláda oficiálne, keď jednoducho nespravilo podmienky preto, aby ľudia, napríklad mladí, Rómovia išli pracovať do Bratislavy, do Trnavy, nedomolda Moldavy, nad bod, bodbou. Bod. Ako im dáte da, prácu, keď im stavete sociálne byty? To musí byť spojené s prácou. Keď vy pracujete, tak to máte skoro ako zatrest, potom už musíte si zobrať aj hypotéku. Ale nech sa páči, postavte im e, tie služobné byty, spojte to s prácou a akože kvázi sociálne byty budú služovnými, nie sociálnymi. Nevidím dôvod, aby to dostávali z našich peňazí. Takže neviem, či sa rozumíme proste do Bratislavy. Oho. Hovoríme o Bratislave, o Volkswagene, hovoríme o Trnave, o tých automobilkách. Oni teda o Jaguári proste tam robia predsa Srby, tam robia aj iní cudzinci. Ale Oho. oni majú... Oni všetci majú okay. bytovne. No dobre. im byty, byty, sociálne byty Rómom, slovenským Rómom, hej, nie je srbským, že majú ubytovne e, ľuďom, hej, akože s Srbom, ale normálne sociálne byty, ktoré dá, dávate, tie peniaze ten štát dáva. Proste dajte ich tam, kde je dostatok e, pracovných miest. O, čiže ak tomuto dobre rozumiem, vy by ste chceli aby boli sociálne podnikové byty pre tých, ktorí budú presťahovaní, povedzme, hodzaj dobrovoľne za prácou? Áno, presne tak, presne tak. To znamená, že vy, keď chcete, aby oni pracovali, tak treba im vytvoriť podmienky. Na, na, na, hrajme sa tak, ako za socializmu. Čo sú obrovské mesta? Treba rôzaj, Petržávka, Myslíte si, že stačí to, že my chceme, aby pracovali? Je to v prôvrade, oni musia chcieť pracovať. Poslíte sa, je pravdou, že sa mnohí Romovia menia. Toto je asi jediné plus, ktoré majú sociálne média. Oni proste chcú tak žiť, že majú menej detí, sú krásne oblečení, Spomínam to s tým, že a ja, samozrejme musíš aj pracovať. Oni chcú už žiť inak. Dajme im na to priestor, aspoň týmto ľuďom, ano. aby jednoducho mohli takto žiť. Áno, viete, a osobne ja sa domnievam to, že to mi raz tak povedal jeden známy, ktorý bohužiaľ bol už alkoholik. On mi povedal, vieš, ja som nemohol robiť v tej továrni a v tej kancelárii, ktorú mal možnosť robiť, hej, ale mal strednú školu, lebo bol alkoholik. A povedal, ja musím robiť na píle. Ja musím mať voľnosť. Aj si aj vypílo, hej. A ja som nad tým rozmýšľala, čo rozprával, sme si strašne, keď ste taký alkoholik, takto si dopadol, ale to je pravda, títo ľudia, oni nedokážu robiť, akože v, v továrni. Pre nich to je, nie je to sloboda. Keď si vezmete, keď oni chodia do kontajnerov a zberajú tie smeti, to je predsa práca. Hej, takže im treba dať inú prácu a nechcem to tu rozvádzať, hej, to proste, ja nechápem, toľko máme akože ľudí na ministerstve, im treba dať prácu v lese, ja viem, že aj niektorí nechcú, ale proste treba niekde začať. Hej. Treba im naozaj, keď zametajú, tak to ešte dokážu. Ale inak sa ulievajú, hej, keď tu teraz pán rozprával, že eh, moderátor, že vlastne oni tam musia robiť, ale tak si pozrite, ako oni zase robia. Hej. Nehovorím, že všetci, ale sa ulievajú, hej, takže tá práca je taká, akože, ako že. Stále... No, um, pani poslucháčka, keď si zoberieme, povedzme, ten rok. 2014, keď zaviedli tým zákonom 417 roku 2013 od polovice roka, tuším od júla, tieto tzv. aktivačné práce, vtedy oni robili za 1,92 eur vo svojom oblečení s vlastným náradím Nemali nárok ani na stravu, lebo to bolo na 4 hodiny. Na stravný listok oni majú nárok, ak odrobia súvislé 5 hodín. Čiže ono to bolo veľmi prešpekulovanie urobené tak, aby títo ľudia v podstate boli novodoby a nevoľníci. Čiže ja, ja hovorím o tom, že... My tu máme medzinárodné dohovory, ktoré sú podľa článku 7 ocek 2 nadradené zákonom Slovenskej republiky a tie platia. Je to dohovor číslo 105 o zákaze nútených prác a takisto tu máme aj dohovor číslo Máme ďalšieho volajúceho. Takže nech sa páči, ste vo vysielaní. A stiahnite si hlasitosť a počúvajte slobodný vysielač za vášho príjmača, ale len, z, e, e, z Dobre. No, ja som dôchodca v žiaru Bývam v ubytovni, kde býva 50 Romov z toho 25 pracuje, pretože zháňajú si robotu. Vo mm. veľkom krtiši bola fabrika, kde pracilo väč, väčšinou e, Rómovia a tam prišli cez agentúru cudzinci a Rómov vyhodili z tej fabriky. Čo na to poviete? No, pán že, že, že by to takto nemalo byť. Že toto je... Toto o, je ale presne... to sa stalo. No, my, s tým, my s tým nič neurobíme. Ale, ale je dobre, že to hovoríte, pretože toto je vynikajúci protiargument na to, keď pán premiér hovorí, že nám tu chýba 150 tisíc zamestnancov a budeme ich voziť z Uzbekistanu. Toto je vynikajúci protiargument. Ďakujem pekne. No, ale toto sa deje. Ja veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku. To je všetko. Alebo za za to <laughs> Ďakujem dobré, veľmi aj. pekne. <laughs> Pán Dimeši, už viacej toho nestihneme. Dokonca relácie máme nejakých, čo ja viem, na 2,5 minúty, tak. Pustite nejaké pozitívne konštatovania alebo niečo pekné povedať, pozbudivé na záver, lebo z toho, čo počuli naši poslucháči, ja ešte zobral som tohoto posledného poslucháča a nestihol som povedať, tam sú dva kľúčové dohovory, číslo 29 a číslo 105 Medzinárodnej organizácie práce, ktoré výslovne zakazujú nutené práce takým spôsobom, ako sú zavedené podľa paragrafu 10 zákona 417 z roku 2013. A ja pripomením ešte jednu veľmi dôležitú vec. Ja som kategoricky proti nepodmienenému základnému príjmu. Som zastancom podmieneného, pr... podmieneného príjmu prácou, tak ako to presadzoval napríklad Klaus Ofe alebo profesor Atkinson. Čiže mňa nikto nemôže obviniť z toho, že by som bol na strane Darebákov, Lajdákov alebo kohokoľvek. Ale ak máme raz nadriadené zákony ratifikované Medzinárodnej organizácie práce, tak tu nemôžeme jednoducho Nižšou právnou normou porušovať medzinárodne schválenú legislatívu. Alebo žijeme v nejakom zemnejaký stane, keď tu banány nemáme? Tak, no ale zase e, žiadna kaša sa nie je taká horúca, aká sa navarí. Ja len e, chcem našich poslucháčov poprosiť, aby sa nenechali vykojať tou neskutočne agresívnou propagandou, ktorá sa na nich valí zo všetkých miest, myslím teraz z mediálnych kanálov. Ale zjavne tí, ktorí počúvajú nás, tak už majú plné zuby mainstreamu, ale aj tak, ja keď si otvorím akýkoľvek mainstreamový portál, tak sa tak začínam nadobúdať pocit, ako keby Slovensko už skrachovalo a to sú všetci skončili a tu už prakticky po Slovensku neostane ani masný fľak. Nie je to vôbec tak, tento katastrofický scenár, ktorý tu oni maľujú, nie je. Žije sa na Slovensku ťažko. Slovenská republika krváca asi z tisíc rán, ale ešte stále to nie je to za, to, za čo to vydávajú v médiách. Čiže chcem povzbudiť ľudí, že hlavy hore, nie je to s nami až také zlé, ako, ako to oni prezentujú. Ďakujem veľmi pekne Jurajovi Dimešimu a bohužiaľ viacej času nemáme. Tak in sa s vami a prajem vám všetko najlepšie a našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia, Juraj. Ďakujem. Bolo mi Ďakujem pekne za pozornosť. Do počutia.